Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Idag skulle varit den sista dagen. Det är det ju förstås också på år 2011 alltså. Men det skulle varit den sista dagen för amerikanska soldater. Sista dagen i Irak. Men president Obama ville ha hem dem till julhelgen. Så de allra sista 500 soldaterna, de vid den tillfälliga operationsbasen Huggormen, den hette faktiskt så, utanför staden Nasseria de smög ut ur landet för två veckor sedan och smög är ordet för att utan att tala om för någon så rullade fordonskonvojen ut ur landet natten till första advent med alla ljus släckta med förbud att tuta eller föra oväsen med fullt flygunderstöd och ingen hade fått ringa hem och berätta att de var på väg hem Specialistsoldat Joseph som vill vara anonym när han intervjuas i New York Times. Han är nämligen av irakisk börd men i amerikansk tjänst. Och rädd att hans släkt råkar ut för repressalier. Ja, specialistsoldat Joseph sa i alla fall att många irakiska samarbetspartners vaknade förvånade. Förvånade över att hela amerikanska arménheter bara försvunnit. Smugit iväg på natten. A bit weird. En smula knäppt säger översten Douglas Chrisman i tidningsintervjuer. Men det nattliga smygandet i full stridsberedskap var en säkerhetsåtgärd. De amerikanska styrkorna upplevde sig in i det sista hotade. Så när Chrismans underlydande på andra sidan gränsen i Kuwait utropar Hey guys, we made it! så är det ett lättnadets utrop att ha klarat persen i Irak. Frågan är om de som blir kvar där, Irakerna, klarar Persen. För även om USA startat ett krig och nu smugit sig ur så lämnar de kriget pågående i Irak. Välkomna till konflikt. This is our Efter snart nio års krig i USAs militära styrkor har lämnat Irak. Konflikt tar fram rösterna som kommenterat kriget genom åren. Hör också vad de irakiska rösterna säger om situationen idag. Om en framtvingad demokrati som riskerar diktatur. En rik oljennation som förblivit fattig. Och om ett avslutat krig där striderna fortsätter. In the the last American soldiers will cross the border out of Iraq with honor and with their heads held high. After nearly nine years, our war in Iraq ends this month. Today, I'm proud to welcome Prime Minister Maliki, the elected leader of a sovereign, self-reliant, and democratic Iraq. President Barack Obamas tal i samband med Iraks premiärminister Norial Malikis besök i Washington för knappt tre veckor sedan. Ett möte för att diskutera hur det amerikansk-irakiska samarbetet ska fortsätta efter det att USAs militära trupper nu lämnat Irak. Och den amerikanske presidenten hyllar då det självständiga, självförsörjande och demokratiska Irak USAs militär nu lämnat. Men bara en vecka efter det här talet så inträffade en rad saker som väckt världens oro när det gäller den nyss nämnda demokratin, självständigheten och självförsörjningen. Samtidigt har bomberna börjat brisera igen och säkerhetsläget är sämre än på länge. Vi återkommer till det senare i programmet. Men nu en återblick. Vad var det som hände med ett amerikanskt krig i Irak som både började och slutade med honörsord om demokrati, kommande fred och frihet? Dagens producent, Lotten Kolin har lyssnat på den mängd program som vi på konflikt genom åren gjort om Irak. Hon börjar återblicken med en röst som nyligen gick ur tiden. Den brittiska amerikanske författaren, essayisten och journalisten Christopher Hitchens som i samband med USAs invasion 2003 oväntat kom till slutsatsen att den borde skett långt tidigare. Här är Hitchens ur konflikt 2004. Jag tror inte det var en krig. Um, to begin with, it was a long overdue intervention to uh, remove a dictatorship that should have been removed at the end of the Kuwait war, to remove a, a threat, not an imminent one, but a permanent one, to the peace of the region and perhaps beyond, and to make the point that uh, in the battle against uh, jihadism and those who sympathize with it, that they won't be allowed to change our regime But we will change, uh, Författaren Christopher Hitchens- som intervjuades i konflikt 2004. Det här är inget krig, sa han då. Det var en intervention för att störta Saddam Hussein- och den borde ha genomförts för länge sen. Det här är ett sätt för västvärlden att visa- att jihadisterna inte kommer tillåtas förändra våra samhällen- men att vi kan ta oss rätten och förändra deras, sa Hitchens- det var ganska många som lät sådär positiva då, bara ett år efter invasionen. Svensktalande irakiska journalisten Ahmed Al-Rikabi till exempel. Han hade levt i exil i många år när han fick erbjudandet av amerikanerna att bli chef för det nya tv- och radiobolag som skulle startas efter Saddams fall. Men väl i Bagdad hoppade han av redan efter ett halvår och startade istället sin egen radiostation. När konflikts dåvarande programledare Cecilia Udén ringde Ahmed 2004 var han hoppfull inför framtiden. och Han tyckte att västerländsk media och tv-kanalen Al Jazeera gav en alltför kritisk bild av situationen i Irak. På, på Al Jazeera jag känner att situationen ser mycket värre i deras tv än i verkligheten. Naturligtvis ser jag inte att vi sitter i paradiset här. Men det, det, är inte så här, det är inte så hemskt dåligt- som det ser ut i Al Jazeera. Du, eh, du säger att du sitter inte i paradiset. Kan du berätta var exakt du sitter just nu- i en ny redaktionslokal- där eh, ni håller på att resa en mast? Eh, just det. det eh, Masten är precis eh, nästan över mitt huvud. Så, eh, nu när jag pratar med dig... Och det är en radiomast? Eh, håller, det är en radiomast- och jag håller just nu på att skapa den första självständiga, oberoende, kommersiella radiostationen i Irak. Ahmed Al-Rikabi som 2004 just startat Radio Dijera. En annan återkommande röst i konflikt var den amerikanska diplomaten och författaren Peter Galbraith som inte var lika positiv. Han var då rådgivare åt den kurdiska provinsregeringen i norra delen av Irak drygt ett år efter invasionen i maj 2004 berättade han i konflikt om sina intryck när han först kom till Bagdad fyra dagar efter att Saddams staty hade vält som kull. I arrived in Bagdad on the 13th of April 2003, four days after the statue had been toppled, uh, and it was clear to me how disastrously wrong things were going already as virtually every public institution in Baghdad was being looted and i went into a number of buildings as they were being looted uh one of the places i went was the ministry of foreign affairs now this is this is an enormously important place from an intelligence perspective uh if you want to know how iraq is acquiring Peter Galbraith berättar om hur han själv vandrade omkring på utrikesdepartementet i Bagdad i april förra året bland arkiv medan plundrare tog möbler och slet loss koppartrådar. Det rådde ingen hotfull stämning säger han, men de amerikanska styrkorna gjorde ingenting för att säkra platsen trots att de här kunde räkna med att hitta mängder av hemligstämplade värdefulla dokument som skulle kunna avslöja hemligheter om så väl massförstörelsevapen som de påstod kontakterna mellan Irak och Al-Qaida men USA varken genomsökte eller bevarade dessa dokument säger Peter Galbraith som anser att det är ett mysterium att ockupationen sköts så illa I, I think this is a great mystery uh, uh, this is the most important act of of the George Bush's administration. This is the, this is what historians will talk about. This is what will define his presidency and it seems to have been done in a completely casual manner. I I think there was a an arrogant assumption that uh the US would be created as uh, liberators and uh, you know that and, and a, a kind of a wish that uh, everything would work out fine. Uh I taught for five years at the uh, National War College. Uh, this is uh, teaching to the uh, colonels who will become the uh, future generals, and we have one slogan, which is that hope is not a strategy. But in this case, um, the U.S. government seemed to have re relied entirely on hope. I, I, al I also find it stunning that uh, here we are uh, 39 days before the Peter Galbraith som var förvånad över att USA verkade förlita sig på hopp i Irak och helt saknade strategi för hur landet skulle stabiliseras. Det är nu 39 dagar kvar till vi ska lämna över styret av Irak. Och vi vet fortfarande inte vem vi ska lämna över det till, sa han till Cecilia Udén i maj 2004. Det blev den nyutsedde premiärministern i Alawi som tog över makten från USA den 28 juni samma år– –även om amerikanerna i praktiken fortsatte styra landet. Samtidigt började våldet blossa upp i södra Irak– –när den shiitiska predikanten och ledaren för mäktig armén al-Sadr förklarade krig mot USA. Amerikanerna beordrade att han skulle gripas eller dödas– men det blir inte lätt förklarade den amerikanske vetaren Juan Cole i konflikt i augusti 2004. Uh he's gotten very good at uh uh hiding and uh surrounding himself with armed men and uh I think there's a probably a system of tunnels that he uses in Najaf uh to elude capture. And uh so he I think sees the Americans through the lens of his experiences with Saddam and uh, he thinks they're trying to kill him. Uh and and who knows, he may be right. Uh, his position is that the US occupation of Iraq is illegitimate and that the Alawi government is essentially a puppet regime. Mutad al-Sadr har ett helt tunnelsystem där han kan gömma sig i staden Najaf och därifrån styr han sin makt där Al-Sadr ser amerikanerna som ockupanter- och premiärminister Yadalawis regering som en marionettregim- sa Mellanösternvetaren Sean Cole- som intervjuades i konflikt 2004. Och det var kanske inte en så kontroversiell uppfattning- eftersom något val ännu inte hade hållits i Irak- nästan två år efter invasionen. Men sen kom det till slut ett parlamentsval i januari 2005- Också i Sverige öppnade vallokalerna för de iraker som bott här i flera decennier och för de tusentals flyktingar som kommit hit under kriget. En av dem som förberedde sig för att gå och rösta var Seinab Fadel som konfliktsreporter Daniela Markvart träffade i januari 2005. Det ska bli jättebra efter den har många, många år. Irakiska människor de ska rösta för en person. De vill ha den här personen så att blir president för Irak för han vill ha han bestämmer själv han vill ha bli eh, president ingen vill ha honom men nu, de ska bestämma själv Zainab Fadel följer de irakiska satellittv-kanalerna för att få information om valet och de olika kandidaterna. Det finns ett hundratal partier och grupperingar att välja mellan och Zainab Fadel har ännu inte bestämt sig vem som ska få hennes röst. Just nu, nej, jag kan inte bestämma nu för att jag behöver lite tid. Jag vill ha, tänka lite. Sen ska jag kontakt med min familj i Bagdad. De ska kanske ha vett mer eller bättre än mig. När Zeinab Fadel diskuterar valet med sina bekanta finns det en del som inte kommer att rösta. Hur ska vi veta att de verkligen är bättre än Saddam är ett argument hon ofta hör om de många och ofta okända kandidaterna. Eller hur ska vi kunna hålla val när det fortfarande är så oroligt? Men om vi, vi bara sitter och säger nej det finns problem, problem. vi vill inte, jag tror att kriken ska bli krig hela tiden. Ouid Saki känner sig tveksam inför valet. Det har mer och mer kommit att framställas som målet och inte ett steg på vägen till ett demokratiskt Irak, menar hon. Det har blivit så Bush har sagt liksom hundra gånger på tv. De kommer att jämföras i den tiden. Och Andra politiska grupper i Irak, man märkte inte verkligen den här invissheten från deras sida. Widad tror inte att det här valet kan bli rättvist och demokratiskt. Därför vill hon inte heller legitimera det med sin röst. Och det som jag har sett, Irakerna vill bort USA från sitt land. De vill ha framförallt självständighet. Eftersom de ser inte USA som en garant för någon säkerhet. De ser USA som en orsak till mer splittring i landet. Svensk-irakiskan Vidad Saki som Daniela Markvart intervjuade i Stockholm i januari 2005. Många sunniter bojkottade valet och resultatet ifrågasattes hårt. Parlamentsvalet förstärkte de djupa sekteristiska splittringar som redan fanns i Irak. Men i Bagdad var den svensktalande irakiska journalisten Ahmed Al-Rikabi överlycklig när han intervjuades i konflikt en vecka senare. Jag, jag läste till exempel en artikel av en palestinier en annan av en egyptier som sa jag önskar om jag vore Irakien nu för att det måste vara en fantastisk känsla och alla ville eller ganska många araber ville önska det om de vore i Irakerna efter vad de såg på, på tvn under valdagen vi vet att Irakerna Lider. Irakierna har inte det perfekta livet, Men Irakierna är mycket bättre än oss för att Irakierna nu kan bestämma över deras framtid. Senare samma år röstade Irakierna om en ny grundlag. Och sen hölls ett val till i december 2005. Efter ett utdraget bråk om premiärministerposten blev det al Maliki från Dawa-partiet som tog över makten 2006. Men säkerheten blev inte bättre, den blev sämre. Nästan varje dag under 2006 rapporterades om hundratals döda i blodiga attentat mot moskéer, marknader och bilköer. Parallellt med motståndet mot den amerikanska ockupationen pågick ett sektaristiskt krig mellan sunni muslimer, kurder och shiiter. Den utvecklingen fick konsekvensen att allt fler, framförallt i USA, började prata om att Irak borde delas upp- i tre delar. Det sa den amerikanska irakiske historieprofessorn Nabil Al-Tikriti när konfliktsmikael Olson intervjuade honom i oktober 2006. One end game might be partition, which is being argued by some, including uh, Joe, Senator Joe Biden and Senator Rick Santorum. That's one Democrat, one Republican, and they're arguing for partition as as a as a as a way to get out. Ett slut genom uppdelning av Irak, en bit till kurderna, en bit till shiiterna och en bit till suniterna förespråkas av allt fler tongivande amerikanska debattörer och politiker. Till exempel den inflytelserike senatorn Joseph Biden, en möjlig presidentkandidat, som lagt fram en plan där tre självstyrande regioner och en överenskommelse om hur pengarna från oljan ska delas är centrala motiv. Men Nabil Al-Takriti menar att USAs möjlighet att överhuvudtaget bidra konstruktivt Irak är omöjliggjort av att man spelat bort trovärdigheten i alla grupper. No matter what your primary sectarian political religious identity would be in Iraq at some point in history somebody in the US has um, turned their back on somebody in Iraq. And just in the last three years, uh, U.S. policy has shifted from what was pre-invasion, completely pro-Kurdish at the expense of anyone else, to post-invasion initially being quite pro-Shii, and then shifted yet again in recent months towards a, a something of a pro-Sunni angle, which is where it seems to be at the moment. Innan invasionen stödde USA kurderna, som det uppfattades i Irak på alla andra gruppers bekostnad. Efter invasionen skiftade nåden till framförallt shiiterna och nu nyligen till vad som uppfattas vara en prosynitisk politik. Så alla grupper i Irak har idag anledning att känna sig förörrättade av USA säger Alti Criti. Everybody's gotten hurt at one point or another so that no matter who you are in the Iraqi scene there's got to be a level of distrust because of US reliability. Nabil Alti Criti som 2006 konstaterade att USA:s VLE-politik i Irak bara spädde på de etniska och religiösa motsättningarna. Två av de tusentals iraker som dog i det uppflammade sekteristiska våldet var svenska Assad al-Zuheil och hans femårige son Fadel. De var på besök hos släktingar i Bagdad och befann sig i en kiistisk moské när en sprängladdning detonerade där. 90 personer dog och nästan 200 skadades. Konfliktsreporter Randy mossige träffade familjens släktingar några dagar efter dödsbudet. Wafa, Hassem och deras son Mohammed i julsta norr om Stockholm. Fadel, Mehdi och Fatma. <skratt> <skratt> Mohammed sitter i pappa Hassems knä. Han är tre år och håller en bild hårt i handen. Det är Fadel, hans kusin som nu är död, på bilden. Den är tagen i parken utanför- Fadel har en röd ballong i handen. Det är nog i augusti, för två år sedan, säger Hasem. Somrarna brukar de alltid vara där och leka tillsammans. Vi tror att det var på hans födelsedag. Vi tror att det var på hans födelsedag. Jag vet att det var i Milano. De firade hans födelsedag i parken. Vad tänker du när du tänker på födelsedag? Jag har haft problem. Man trodde att jag har en dag eller Jag tänker på att födelsedag är ett barn. Och det har aldrig hänt i historien att man dödar barn. Man kanske har någonting emot vuxna. Men barn är så oskyldiga. Varför skulle han, man döda en, ett oskyldigt barn? Iman al-Obeid översatte hemma hos familjen Al-Shamari i Julsta, norr om Stockholm. 2006 och 2007 stod Irak på randen till sammanbrott. Det var nära att USA drog sig ur redan då, men istället skickade president Bush ytterligare 30 000 soldater till landet i vad han kallade The Surge, ett försök att kväsa motståndsrörelserna. Men det sektoristiska våldet bara eskalerade och till och med den tidigare så positiva Ahmed Al-Rikabi började tappa hoppet. Han fortsatte driva sin radiokanal i Bagdad men med allt större svårigheter. Under ett tillfälligt besök i Sverige 2007 berättade han för konfliktssamkapadia att han fruktade för sitt liv. När, när jag lämnar Bagdad när jag kör förbi en motorcykel eller någonting. När jag, du vet ibland motorcykel i vissa ljud och så, det så där. Smäller de det smäller. Och så, det. Så, där, så det känns som det är en, en explosion. Uh, alltid du tittar bakom dig. Uh, det, man får paranoia. Jag äter inte från vem som helst när jag är i stationen. Det finns en person som jag litar på som kan hämta min mat. Jag sover uh, med Uh, handgranat bredvid mig, med en pistol och med en uh, uh, clashing och uh, uh, det är hur man sover. Men sen plötsligt hände något. Särskilt städerna blev successivt säkrare. Dödssiffrorna, som i början av 2007 legat på runt 3000 döda i månaden, sjönk drastiskt ner mot 500 personer i månaden i slutet av året. Förutom truppförstärkningen så berodde det till stor del på den nya strategi som utarbetades av den nytillträdde amerikanska befälhavaren i Irak, David Petraeus. Konfliktsivar Ekman ringde upp hans planeringschef i Bagdad, överste löjtnant Douglas Olivent. Han förklarade vad den nya strategin gick ut på part of it was just getting more people into the country and more bodies helps more boots on the ground helps uh, we put concrete up all over baghdad but we put concrete around neighborhoods we put concrete around markets to keep car bombs from going off and them we put concrete down roads to protect uh, anyone traveling on those roads from uh, improvised explosive devices that also helped immensely Överste Douglas Ollivant berättar att det ökade antalet soldater tillsammans med de betongbarriärer man ställt upp i Bagdad- runt marknader, kvarter och vid vägar- har bidragit till att få ner våldet. Ollvent, som har en doktorsatt i statsvetenskap- är en av de akademiska officerare- runt den amerikanska befälhavaren i Irak, general David Petraeus- som har haft ansvar för att genomföra de senaste månadernas- amerikanska strategiska satsning- på det hela taget betonar Olivant att mycket av det som hänt under de senaste månadernas surge var oförutsägbart. Ett tecken som man säger på krigets komplexa natur. Douglas Olivent betonade två viktiga händelser som bidragit till att våldet minskade. Ett avtal om eldupphör slöts med den shiitiska militanta ledaren Motad al-Sadr. Och de sunnitiska motståndsmännen i västra Irak och i Bagdad började samarbeta med amerikanerna. Något som kallades The awakening Och det förbättrade säkerhetsläget ledde snart till krav på att de amerikanska styrkorna skulle ge sig av- efter långa förhandlingar skrevs ett avtal om att amerikanerna skulle vara ute ur Irak 2012 och fram tills dess skulle ansvaret för säkerheten successivt tas över av irakisk polis och militär. Men många irakiska politiker var kritiska till hur förhandlingarna sköttes. En av dem var Mohammed Al-Daini, parlamentsledamot för partiet Nationella Dialogfronten. Konfliktsdaniela Markvart ringde upp honom samma dag som avtalet röstades igenom i parlamentet den 27 november 2008. Jag har befinner mig i parlamentet och jag ber er om att återkomma om en halvtimme för vi är fortfarande upptagna med att följa upp. Uh, röstningen. Okej, okay, då ringer vi tillbaka om en halvtimme. Okej, men att cirklar kan بعد نص ساعة. Det är torsdag eftermiddag och bara några minuter efter att parlamentet har godkänt det omstridda avtalet som ska reglera amerikanska styrkornas närvaro i Irak efter nyår och deras tillbakadragande som ska påbörjas under nästa år. Hallå? Yes, hello. This is from Swedish Radio. Ja, yeah, ja. Yeah. Is it possible to talk now? Å ena sidan talar avtalet om ett amerikanskt tillbakadragande från Irak, men flera punkter reglerar de amerikanska styrkornas fortsatta verksamhet i Irak. Mohamed al-Daini är också mycket kritisk till att avtalet i praktiken befriar USA från ansvar för de irakiska dödsoffren sedan invasionen 2003. Men de kallar på grund av amerikanska kvinnor, och det är större än en miljoner och nuffa irakiska kvinnor, är det bara som kvinnor det handlar om en och en halv miljoner irakier som har dödat sig i Mohammed al-Daini och använder en högre av de olika dödssiffrorna som förekommer i Irak. De som var positiva till avtalet finns framförallt inom de kurdiska och shiitiska partierna med undantag för Muqtada al-Sadders anhängare som nu har hotat att ta till våld igen. Haider al-Abadi är en av de ledande företrädarna för dawa partiet samma som premiärminister Nouri al-Maliki tillhör. Jag får tag på honom på Bagdads flygplats strax innan avresan till Dubai, dit han drar sig tillbaka när han inte deltar i parlamentets sessioner. Han ser avtalet med USA som en stor framgång för Irak definitely i mean we have a different timetable for withdrawal a withdrawal from cities and b withdrawal from the hall of fame and these dates can be extended Haider Alabadi från Dawa-partiet intervjuad av Daniela Markvart i november 2008 Han pointerade att tidpunkten för det slutgiltiga tillbakadragandet var definitiv nämligen idag den 31 december 2011 men när säkerheten långsamt förbättrades de kommande åren tog istället andra frågor över. Iraks ekonomi låg i träda, vägar och broar var sönderbombade och skolor behövde byggas. Samtidigt blomstrade korruptionen och inför valet 2010 var det få som hade förtroende för politikernas möjlighet att förändra saker till det bättre. Frilansjournalisten Urban Hamid besökte staden Basra i södra Irak precis innan parlamentsvalet förra året. Han mötte Raoua som hade en dyster syn på framtiden i Irak, särskilt för kvinnorna. Men hon konstaterade att livet i stan var tryggare nu jämfört med några år tidigare. det gäller att det gäller att det det gäller det det kunde ligga lik på gatan framför ens fötter. Ingen vågade rädda den döda, berättar Awa om den värsta tiden i staden. Rädslan för att drabbas av våld gjorde att många kvinnor kvinnorna i stan inte vågade se ut på gatorna utan en manlig följeslagare. Det kunde vara till exempel maken, brodern, kusinen och i vissa fall till och med sonen. För Oas del innebar det att de för det mesta satt framför tvn. Den enda omväxlingen blev när hon fick besöka släktingar eller åkte hem till dem på besök. Eller någon enstaka kort tur till marknaden för att handla. Att arbeta kom inte på fråga. Men det Tecken tyder på att ekonomin håller på att förbättras men att situationen är långt ifrån bra märka själv under en vecka vistas i stan ständiga strömavbrott, stora vattenproblem och det råder fortfarande en känsla av osäkerhet på gatorna och mördandet fortsätter En läkare jag träffar berättar att det märks att det är dags för val Vårhusen börjar fyllas med kroppar av avrättade bassrabo Så ser valkampanjen ut, säger han ironiskt men man att de inte har sett några förändringar sedan de två valen 2005- och att politikerna är själviska att hon inte förstår hur det ska kunna bli några förändringar den här gången heller. Hon radar upp problemen. En stor arbetslöshet, brist på el, säkerhet och vatten. Trilandsjournalisten Urban Hamid var det som träffade Ra'wa i staden Basra inför valet i Irak 2010. Och då, trots amerikansk militär närvaro i landet, var dagligt våld och bristande säkerhet ett stort problem. Och utlovade men uteblivna förbättringar av grundläggande saker som el och vatten skapade ett enormt misstroende mot Iraks politiker som i Basra kallades själviska och korrupta. Vad säger då några av dem som vi hörde ur tidigare konfliktsändningar? Vad säger de idag på den dag då den amerikanska militära närvaron enligt avtal ska vara över? Och då ett stigande antal aktuella bombdåd skickar oroande signaler. Vad säger de om säkerhet och demokrati nu i dagens Irak? Jag fick tag i Ahmed Al-Rikabi som vi hörde i konflikt från 2004, 2005 och 2007- i ett av hans hem, det är i London, där han bor när han inte är i Irak och fortsätter arbeta som chef för den oberoende radiostationen Radio Dijida. Det, det finns många Iraker som trots allt alltså, känner sig ledsna över att amerikanerna gick för att man visste att på något sätt den amerikanska... Existensen i Irak eh, var någon slags garanti för att eh, situationen skulle inte bli värre. Det fanns vissa gränser som man inte gick över. Men nu vi ser att exakt dagen efter amerikanska trupperna lämnade landet vi började se seriösa problem och framtiden ser inte eh, så bra just nu. Du är uppriktigt orolig för vad utvecklingen ska hamna nu till följd av det amerikanska uttåget alltså? Naturligtvis, alltså det, det är mycket som kan hända. Det, det finns så många hem och inne hos många irakier, som, som speciellt bland offren av Saddam Hussein. Så naturligtvis, det, jag har mycket att oroa mig över när det gäller Irak. Eh, Kirkuks pro, eh, Ja, så radar Ahmed Al-Rikabi upp exempel på förhållanden som ger anledning till oro. Kampen om den oljerika staden Kirkuk, där en utlovad folkomröstning om vilken region staden ska tillhöra, har skjutits upp flera år. Under tiden växer motsättningen mellan folkgrupper som kurder och araber, och de många turkmener som bor där utsätts för regelrätt terror. Grannstaterna och fienderna Saudiarabien och Iran kämpar med alla medel om vem som får avgörande inflytande över styret i Irak. De finansierar sektoristiska politiker och moliser. Och premiärminister Al-Malikis massarresteringar av oppositionspolitiker och regeringskollegor är orostecken, säger Al-Rikhabi. Ja, och här har amerikansk närvaro tidvis... Kunnat lägga locket på och på senare tid faktiskt också medla. Men någon garant för säkerhet har USAs närvaro egentligen aldrig varit, säger al Kabi. Det fick han själv erfara snart efter det att han sist medverkade i konflikt. I 2007 vi blev vi attackerade av Al-Qaida. Det var den största attacken mot en, en medieorganisation i Irak. Åtminstone 80 terrorister från Al-Qaida del, deltog i den attacken. Uh, och vi hade några som kidnappades, andra som dog. Så vi lämnade området. Vi var tvungna att, att lämna området. Och uh, de, de satt alltså i uh, ockuperade byggnaden för tre dagar. Så nu I vi... Tre dagar ockuperade de Precis. ja. Uh, vilket var ett skandal, naturligtvis. Det var när amerikanska armén var i Irak så uh, amerikanska arméns presens i Irak är inte garanti för personlig säkerhet. Och trots att Radio Dijila flyttat till säkrare omgivningar sedan attacken kan Ahmed Al-Rikabi inte vistas på heltid i Irak. Mitt namn finns på en uh, lista av Al-Qaida så ja, jag får tänka hur jag rör mig och vart jag går och, och det, det, det är inte bra plats för min familj just nu det är helt enkelt alltså fortfarande inte en plats där du vill de som du älskar att de ska leva där och Ahmed Al-Rikabis val att ha familjen i London av säkerhetsskäl och bara tidvis åka till Irak och arbeta gäller många i Iraks elit idag. Bland annat flera regeringsmedlemmar och ledande politiker som inte vill riskera ett permanent boende i landet de själva styr, berättar radiochefen Al-Rikabi. Säkerheten, det kommer alltid att bli ett problem tills vi har en, en, en stark regering, tills vi har en, en stark uh, säkerhetsapparat- Sen 2004 eller 2005 tills nu i alla fall. Irak har alltid haft en mycket, mycket svag regering, en koalitionsregering. Alla pratar emot den regeringen och alla är deltagande i den regeringen. Vilket är nästan en komisk situation. Men du kan inte bygga upp Irak utan att ha en stark regering. Och när kommer detta att hända? Jag har ingen aning faktiskt. Ahmed Al-Rikabi, en irakisk röst som medverkat flera gånger genom åren i konflikt, ser idag på dagen då den amerikanska militära insatsen i Irak formellt tar slut. Alltså ganska mörkt på möjligheterna till en lugn och demokratisk utveckling av Irak. En annan irakisk röst vi hör tidigare i konflikt är Nabil Al-Tekriti, professor i historia och Mellanösternexpert vid Mary Washington universitetet i Virginia i USA. Han anser att amerikanerna är medskyldiga till den sektarism och det sönderfall som nu hotar Irak. As I see it, the U.S. had a, had a key role in fomenting a lot of the divisions uh, ten years ago or eight years ago when they invaded and in their subsequent occupation. But frankly, in the last couple of years, um, since the U.S. Uh, stopped being so directly involved in Iraqi politics. They have been a much less negative factor in terms of sectarianism, and in fact they're almost, it might be a stretch to say they're a positive factor, but they're not the main negative factor at this time. Från att från början har begått misstagen att understödja vissa grupper mot andra som kurderna som USA allierade sig med före och under invasionen till iraninfluerade, shiitiska partier som USA byggde upp i kampen mot Saddams kvarvarande anhängare i början av ockupationen till försöken att köpa lojalitet av sunnitiska stamledare i kampen mot terrorn ja, så har ändå amerikanerna. De sista två åren försökt lappa och laga genom medling mellan grupperna. Särskilt i den delade staden Kirkuk har den amerikanska militären haft en lugnande roll säger Altekriti. That's the one the one area where their absence I think will matter in the medium to longer term. Now on the other hand by leaving it to local parties it's it's entirely possible that things will go better now because they're no longer sort of playing uh, the US military against each other. Det kan också vara så, säger Nabil el idag, att oron för att inbördes strider blossar upp nu när amerikansk militärer lämnar landet visar sig ogrundad. Att själva frånvaron av amerikansk trupp gör att Iraks olika intressegrupper måste bli överens för att man inte kan hota med att använda USAs styrkor mot varandra. För USAs del är det i vilket fall inte ett återtåg i segernstecken. Uh, the reason it's not a victory for American interest is because they haven't achieved uh, exactly what they had hoped for, um, at, namely a client state in the region that is a democracy of sorts, and one of the reasons for that is there's something of a contradiction between having a complete democracy and having a complete client state, and they've really achieved in a way neither. Bourss-administrationens mål med kriget att få en lojal vasallstat i den viktiga oljeregionen och dessutom ett demokratiskt exempel har misslyckats i båda delarna, säger Nabil al -Tikriti. Delvis beroende på att det ligger i sakens natur att en lojal vasallstat ofta inte blir helt demokratisk. Den regering som nu sitter i Irak och åtnjuter amerikanskt stöd ser också ut att ha sin lojalitet mot en annan herre, nämligen Iran. Och deras strävan går just nu inte åt det demokratiska hållet. Det är formellligen en demokrati och det är elekter. Men politiskt som det ser att evolveras är en central regering som blir mer avgörande i sin framgång. Uh, the prime minister is attempting to rebuild an authoritarian system and is only half succeeding. formellt är Irak en demokrati men tendensen nu är att premiärminister al maliki försöker ta kontroll på ett sätt som kännetecknar auktoritärt odemokratiskt styre avslutar historikern Nabil al takriti som vi hört flera gånger genom åren i konflikt och en annan röst som återkommit och som vi snart ska höra mer av är den tidigare oljeministern Isam al-Chalabi. Han underkänner irakisk demokrati helt och hållet. What is the use of democracy if the people still feel insecure if they still live in the dark ages in in in every sense of the word? No electricity, no major improvements. What is democracy? If we have at least every month two hundred people dead and few hundred injured, is this considered the democracy that the Americans had given to uh, Iraq? And now we have a new form of dictatorship, in fact, emerging. Vad är det för demokrati där minst 200 personer i månaden dödas sa den tidigare irakiska oljeministern al Chalabi och talade sedan om en ny diktatur som växer fram i Irak. Chalabi hänvisade då till de tusentals iraker som sitter fängslade utan rättegång i landet och premiärminister Al-Malikis massarresteringar den senaste tiden av sunnitiska oppositionspolitiker. Vilket har gjort att många bedömare, förutom Al-Chalabi, ifrågasätter just demokratin. Och inte blir det bättre av att Al-Maliki nu vill sparka sin vice premiärminister, sunni Al-Mutlak, som nu kallar Maliki en diktator värre än Saddam Hussein. Ni lyssnar till konflikt där vi idag, den sista dagen för amerikansk militär närvaro i Irak, talar om vad som ska hända nu och vad som ska hända i Irak. President Obama igen. The Iraqi people must know that you will not stand alone har en strong och enduring partner i partnership between our nations. president Obama, uttalade för tre veckor sedan igen där han talar om att Iraks folk kan luta sig mot ett långsiktigt partnerskap med USA. För även om USAs militära närvaro upphör så förhandlas för fullt om fortsatt bistånd, vapen och annan handel. Olja till exempel. Och när det gäller oljan vid pressträffen i Washington dök också upp ett annat tecken på ett sådant fortsatt amerikanskt intresse och engagemang i Irak. Premierminister Nore al Maliki berättade att han uttryckligen bett ledningen för oljejätten ExxonMobil att säga upp ett nyligen träffat stort oljeavtal med den kurdiska regionala regeringen. Maliki menar att kurderna inte har rätt att sluta sådana avtal innan nya lagar om hur vinster ska fördelas är på plats. Och misstankarna om att Irakkriget egentligen handlade om olja... Ja, Det har hängt med sedan länge. Det är faktum att stora delar av den amerikanska ledningen hade direkta kopplingar till den amerikanska oljeindustrin. George Bush och hans bakgrund i Texas oljeindustri förstås. Men även att vicepresidenten Dick Cheney under flera år var vd för det enorma oljeserviceföretaget Harry gjorde inte misstankarna svagare. Och när själva invasionen ägde rum så det tydliga tecken på att det låg något i de här misstankarna. Sveriges radios korrespondent Bengt Tärner var i Bagdad dagarna efter att amerikanska trupper intagit staden. För varje Bagdads invånare som ser sin stad förödas av plundring och bränder och amerikanska soldater som inte ens försökte bevaka sjukhusen utan bara ett hotell med journalister och oljeministeriet verkar förklaringen alldeles klar. Det var bara oljan de var ute efter. Men efter dramatiken under ockupationens första dagar flyttade kampen om Iraks enorma oljetillgångar bakom kulisserna. In i slutna förhandlingsrum där en ny lag som skulle reglera oljeutvinningen hamrades fram. Bland de mest pådrivande i den här processen var kurderna i norr. Vilket Khalid Sali, talesman för den kurdiska provinsregeringen berättade för Mikael Olsson i mars 2007. Kurdistans regionala regeringsminister för naturresurser som det heter hos oss tog initiativ till att lägga fram två förslag. En för Kurdistan och ett, för, ett, ett, ett förslag för Kurdistan och ett förslag för Irak. Och Där med i somras så började processen att eh, mötas och på olika sätt diskutera olika former för hur processen ska fortskrida. Varför har det varit viktigt för Kurdistans regering att driva på den här processen om en ny oljelag? Dels för att vi har haft en säker situation som äh, ger möjlighet att äh, utveckla landet i, i äh, mening. Men också äh, har Koreasan inte haft särskilt mycket eller ingenting alls äh, i termer av infrastruktur för oljeutvinningar. Och eftersom vi nu fick möjligheten att själva bestämma hur oljan skulle se ut så behövde vi också reglering för att kunna locka till sig. Men misstänksamheten mot den här nya lagstiftningen var stor. Många menade att den riskerade splittra landet och att den var skriven så att de tidigare statliga oljetillgångarna kunde säljas ut till utländska oljebolag. Och då framförallt amerikanska. I mars 2007 när den nya oljelagen precis skulle presenteras för parlamentet intervjuade konflikts Daniela Markvart, bloggaren och aktivisten Raid Jarar som hade följt lagförslagets tillkomst på nära håll. Until this moment, the Iraqi Parliament hasn't received an official uh, draft until this day, which is a very shocking fact because uh, this law takes weeks uh, to read it and understand it and analyze it. Än idag har den officiella lagtexten inte distribuerats till de irakiska parlamentsledamöterna trots att det handlar om en text som kräver tid för att analysera och förstå innebörden av säger Red Jarar. Och det här är ingen tillfällighet tror han. It's believed that the Iraqi government is trying to keep the oil law in the dark and then just surprise the parliament by just, you know, one one morning without giving them a draft before that. Raed Jarar tror att den irakiska regeringens syfte är att hålla lagtexten i det fördolda och sen överraska parlamentet genom att plötsligt en dag bara lägga fram den för omröstning. Men det här försöket då, forcera igenom den nya oljelagen som Jarar berättade om 2007, det misslyckades. Oljelagen godkändes aldrig av parlamentet. Men det betyder inte att kampen om oljan var över eller att inga nya oljekontrakt skrevs. Det berättade den tidigare oljeministern Isam al-Chalabi som Mikael Olson träffade när al-Chalabi var på Sverige besök i slutet av 2008. Al-Chalabi menade att oljefrågan fortsatte att splittra Irak och att utländska oljebolag trots parlamentets motstånd mot den nya oljelagen fortsatte att gynnas. The Kurds decided to go to Talon and they started negotiating and signing so many contracts, almost 22 of them, within a few weeks. And so in fact, I mean, it was not something that was uh, conducted within eight weeks, it was something that had been prepared beforehand. Kort tid efter det att förslaget på en ny oljelag presenterats började den kurdiska regeringen förhandla med utländska bolag och skriva på avtal i en sån takt att det måste ha varit förberett långt innan ens en ny lag började diskuteras. De kurdiska avtalen skärper de interna konflikterna i Irak ytterligare, säger Isamel Chalabi. När vi talas vid säger Issam Al-Chalabi att argumentet att Irak är beroende av oljebolagens kunnande och investeringar är rent struntprat. Du don't need the foreign oil companies to do that for you. That's what we say. Jag I don't need to give 50% of 20% till any foreign companies in order for me to get services, technologies or whatever. Ja, mm, yeah. eh uh, okej. Okay. Why would the, the Iraqi government then uh, want foreign companies Uh, in to, to From the very, very first days that we're talking about privatization, not only of the oil industry, but all the industries in Iraq, and concurrently the Ministry of Industry now has started selling some of these uh, major industrial projects, cement, uh, bricks, uh, but steel already, been, and they are bringing in uh, foreign partners, they are giving them, in fact, all these plants, and the remainder has been given to those foreign companies, so this is the intention. Vad var det hela om? Privatiseringen av oljeindustrin var ju amerikanernas mål från början, sa Isabel Chalabi, när jag träffade honom för tre år sedan. Konfliktsgivare Ekman hade blickat bakåt i våra arkiv om oljefrågan. Iraks nuvarande oljeminister meddelar idag att Iraks oljeproduktion om fem år kommer att vara femdubblad och genererat nästan en och en halv miljon nya jobb. Allt tack vare de många avtal om utvinning som nu slutits med närmare ett trettiotal utländska oljebolag. När jag nu ringer Isamad Chalabi som vi alltså nyss hörde är han upprörd över att man med avtalen har gått runt det faktum att man ännu inte har någon ny oljelag och inga bestämmelser för hur vinsterna från oljan ska fördelas. Han påminner om att Bush administrationen redan 2003 lovade att Iraks oljeproduktion skulle öka direkt efter invasionen och därmed finansiera både krigsäventyret och Iraks återuppbyggnad. It is nine almost nine years today and Iraq has not reached that level of production. So first of all we say that they have failed to fulfill their promises. Det har nu gått nästan nio år sedan invasionen, och trots det har varken amerikanerna eller den irakiska regeringen lyckats öka oljeproduktionen till nivåer ens i närheten av vad de utlovat, säger al chalabi Men, säger han, det är möjligt att de lyckas nu att öka produktionen, alltså. Men den stora frågan är vart eventuella vinster i så fall kommer att ta vägen, säger den före oljeministern. They ...put in auction almost all the reserves of Iraq, and they awarded contracts to many international oil companies, including ExxonMobil, BP, Shell, Total, whereby they have been given certain rights without taking any risk, simply that they will be taking share... Al-Malikis regering har aktionerat ut i stort sett alla Iraks oljereserver till utländska bolag. Inklusive jättar som ExxonMobil, BP, Shell och Total, säger Al-Charabi. Och hävdar att avtalen ger bolagen många rättigheter under lång tid. Utan att bolagen själva tar några större finansiella risker. Därmed får oljebolagen en ordentlig del av vinsterna pengar som i Al-Kharabis värld hellre kunde gått till Iraks återuppbyggnad so this is a very envy policy that has been adopted and it is heavily depending on international oil companies and not on national oil companies mm. why is it adopted But... i think this is one of the main purposes of the war and it has proven now that Iraq, Iraqi oil was 100% under National control. Now it is, let's say, 90% under foreign control. Och så upprepade den före oljeministern Al-Khalifa det han sa för tre år sedan i konflikt. Att ett huvudmotiv till USA och de allierades invasion var oljan. Nu är det bevisat, hävdar Al-Khalifa. Före invasionen var 100% av Iraks oljetillgångar kontrollerade av irakiska staten. Idag kontrolleras merparten istället av utländska bolag. Avslutningsvis måste jag fråga om Obamas tal om att kriget i Irak nu är slut för USAs del, ändå inte, som Al-Qaida beskriver det, ger Irak möjligheter till en lugnare och fredligare utveckling? Ja, Irak är fortfarande i krig med sig själv. Nej, sir. Irak kanske har sett slutet på den officiella närvaron av amerikanska styrkorna, men jag tror att de fortfarande har stora problem att lösa. I mean, uh, we are not in the right Kriget är inte slut för att usa styrkor lämnat landet. Irak är nu i krig med sig självt, sa den tidigare oljeministern Isam al chalabi och menade att Irak är på väg ut för demokratiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Och så här avslutningsvis. Låt oss återvända till frågan om det amerikanska uttåget- som det nu talas så mycket om i media. Vad är det för utåg vi egentligen bevittnar? Nabil al-Takriti igen. It's Not a complete exit, it's only a it's only a military exit. Um in the Bush administration they built an embassy that is that rivals the size uh, of a university campus or or Vatican City without all the opulence. I mean it's a huge structure and it, it houses uh in a self-contained unit um thousands of employees. And it is the not only the largest embassy in in the U.S. system; it's effectively the largest embassy ever in human history, anywhere. And in the short term, they they are investing thousands of State Department personnel. And one figure I've heard is something like fifteen thousand contractors, security contractors, remain in the country. The point is, these contractors have not left; they've they've been reduced to maybe only fifteen thousand from a high of as high as perhaps Det är värt att poängtera att det är ett utåg av USA:s väpnade styrkor vi ser men inte ett till tillbakadragande av amerikanska intressen säger Nabil Bill Al Altekriti USA har byggt inte bara den amerikanska historiens största ambassad utan världshistoriens största beskickning stor som en universitetskampus, eller hela Vatikanen helt självförsörjande med plats för flera tusen amerikanska tjänstemän och kvar blir också minst 15 000 beväpnade vakter från amerikanska privata säkerhetsföretag så det är verkligen inte slutet på amerikanskt inflytande i Irak vi bevittnar det är inte, en, inte ens i närheten avslutar Nabil al takriti professor i historia och Mellanösternexpert vid Mary Washington universitetet i Virginia i USA och hans slutord får bli vårt slutord denna dag sista dag på året och denna sista dag för de amerikanska truppernas närvaro i Irak det har konflikt handlat om idag och de program från programstarten 2004 som ni hört citat ur idag finns alla att lyssna på på vår hemsida. www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Konflikt är slut för idag, för i år, men vi hörs på det nya. Ett riktigt gott nytt år hälsar vi er alla från oss på Konfliktredaktionen som idag bestod av producent Lotten Kolin, tekniker Joakim Roslund och jag som heter Mikael Lånsson. Sveriges radios VD Mats Wegfors är en av många stjärnor i radioteaterns nyårsrevi. Vi går mot bättre tider, tu me, tu me. Det här är inget främling, och inte heller är det, tu me, tu me. Som jag ju själv bestämd. Premiär, nyårsafton, 15.35 i P1.